Radio Energy. Podcast arkisto osoitteessa. www.nrj.fi. Keep music only. Jali. No Liisa täällä hei. No hei. Oletko sinä tuo Taajamo autokouluopettaja? Joo. Joo, mulla on kuule pari kysymystä, kun meidän poika on nyt vähän aikaa käynyt sulla opissa, että, että mitä te opetatte siellä oikein? Siis anteeksi, tuota, se sukunime? Minä haluais nimellä puhua sen takia, ettei tuu meidän pojalle mitään ongelmia. Että ihan pari pientä kysymystä vain ne? tässä vanhempana. oli, että minkälaisilla metodeilla te opetatte ja minkälaisiin asioihin te keskitytte pääsääntöisesti? No se menee, se on aika vaikea sanoa sillä, että kun se menee aina oppilaan tason mukaan mennä eteenpäin. Että sitä voi kauhean pitkälle loikata, loikata jos asia menee eteenpäin. Joo. No sitä me tällä vaan ihmetellään, että kun tuo meidän kaveri ei osaa mitään muuta kuin peruuttaa, että eikö silloin eteenpäin ajoa opetettu ollenkaan? No tuota, kyllä mä luulen, että se suurin osa on kyllä menty eteenpäin. Että, tuota. No kun hän te... sanoi, että ei me juuri ollenkaan eteenpäin ajata. että kyllä, kyllä se osaa peruuttaa ja taskuperuuttaa ja mitä vaan taaksepäin, mutta ei se eteenpäin pääse tuolla autolla. Ai. Kyllä se, tuota, yleensä aloitetaan se homma sille eteenpäin menemisellä. Mulla, minä ainakin aloitan ja... Sitten mennään taaksepäin kun ja eteenpäin. Niin sinä aloitat, mutta huomaatko sinä näissä nuorissa sen saman? No kyllä se on niin ensimmäinen tavoite on se, että mennään eteenpäin. Ja Joo. sitten vasta mennään taaksepäin kun osataan mennään eteenpäin, ettei Mun mielestä mitään järkeä ottaa keppäin edes harjoitella niin kauan, jos se eteenpäin suju. Joo. Mm. Mitenkäs sitten tämä vaihteiden vaihto, että kun poika väittää, että kyllä kakkoselta voi vitoselle vaihtaa ja me oon täällä äijän kanssa, no, eikä voi. Että onko, onko meillä nyt vika päässä vai mistä tässä on kyse? No kyllä mä luulen, kuule, että nyt joku puhuu, joku puhuu vähän heiniä. mutta tota... Ai siis valehteleeko nyt joku täällä päässä? En minä sitä tiedä, mutta en, en mä... Siis valehteleeko meidän poika? En mä sitä tiedä. Mutta 205 ei kyllä voi suositella kenenkään vaihtavan, että kyllä vaihteita voi loikkia. Sen mukaan, mukaan niin se on taloudellistakin vielä, Joo. mutta ei nyt ihan 205 sentään. No tästä järkikin sanoi jo sen verran. Tästä kiiryttämisestä piti nimenomaan sanoa, että aika lujaa olette kuulemma ajanut siellä tunneilla. Älä. Onko, pitääkö paikkansa? No ei varmasti pidä. Sano, että teillä on ylinopeusharjoittelua ollut siellä. Mitä? Niin, ylinopeusharjoittelua, niin pimeä ajo ja liukas ajo, niin ylinopeusharjoittelua.. <siprik> no ei ole kyllä ylinopeusharjoittelua ollut. Ja vielä keskusta-alueella? <siprik> joo, ei ollut kyllä varmaan. Mikäs tämä on <siprik> sitten tämä känniajo? Että joo. se on kuulemma edessä vielä. <siprik> no, joo, <siprik> ei Oletko jo. <siprik> Mari kokeillut tuo känniajon? En ole <siprik> kokeillut vielä. <siprik> <Harvisin> se. <siprik> <siprik> <siprik> <siprik> <siprik> Siinä on sulle källe. <siprik> Aika, aika paha oli. Onko sulla tunti menossa? Oon tässä näitä oppilaat Jali? No? Ei ylinopeutta. Ei, eikä kännissä ajeta. Tila Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrj.fi.